Bona tarda, ara sí. Ara sí que amb l'esqueleta preparada davant dels de meus ulls per poder-vos presentar el programa d'avui d'aquest diumenge 11 d'octubre del 2020, el quart programa d'aquesta segona temporada. Així és que comencem ràpidament, simplement recordant el sumari que tenim per avui. Farem una lectura d'un guió d'un guió d'un curtmetratge que, que no es va estrenar ni rodar mai però que va escriure un servidor quan feia un curs de direcció cinematogràfica a l'Escola de Cinema de Barcelona, a l'ESIP i és un, conte, un petit conte doncs, situat en unes muntanyes i amb un llac glaçat. Aquest és el títol d'aquest text que us el llac, que està en castellà, el lago, i ens servirà per fer la secció cinematogràfica del programa. Després escoltarem l'entrevista a l'Alba Gros, que ja us vaig anunciar la setmana passada i que vam poder fer aquest dijous per telèfon. I avui escoltarem, per tant, la gravació d'aquesta xerrada amb l'Alba Gros, que és coordinadora de la revista Agricultura, que publica l'associació L'Era. I, per tant, parlarem amb ella d'agrocultura i també doncs de com està el sector, en aquest cas, de la ramaderia, perquè és un dels articles que tocarem, els escorxadors locals concretament, i també recordarem l'article que vaig llegir diumenge passat sobre aquesta comunitat que es diu Mas les Vinyes i allà ens dona el seu doncs, parer perquè va visitar aquesta comunitat per poder fer el reportatge que, que us vaig llegir com us deia. El llibre d'aquesta setmana, la recomanació literària, en aquest cas és un, és un assaig, és un llibre que es diu Somnatura, el repte de l'antropocè, i us llegiré un, un fragment d'aquest llibre que ens parla d'aquest doncs, repte que tenim per endavant per evitar que aquesta crisi ecològica que hem causat als humans es converteixi doncs, en, en la fi de la nostra espècie a la Terra. Com hem anat a comentant aquesta temporada especialment, amb aquesta sisena extinció de les espècies que també, doncs, lògicament, pot incloure la, la nostra pròpia supervivència si no ens podem adaptar als augments de temperatura i, i a tot el que implica aquesta crisi ecològica. I per acabar el programa d'avui us porto un àudio d'una lectura que vaig fent en els diaris de viatge que vaig convertir en una sèrie de programes de ràdio fa uns anys per, doncs, explicar què és això d'aquesta eh, festa de la Hispanitat que se celebrarà demà, que molta gent celebrarà, però que també que moltes altres persones pensem que no hi ha res a celebrar i, per tant, que el Dia de la Hispanitat, doncs, eh, és una festivitat ben fosca perquè fa referència a la conquesta de Llatinoamèrica, del que vull coneixem com a Llatinoamèrica, i per tant doncs, sabem de sobres ja el genocidi que, que va causar eh, aquesta conquesta espanyola, així com la d'altres europeus com anglesos i francesos a, a Nord-Amèrica. Però en aquest cas em centraré, de fet aquest àudio se centra, en com va ser possible que arribessin els espanyols a Amèrica. I aquest és el menú d'avui. Així és que, sense més presentacions, només us recordo que estem a Ràdio Les Planes, la misura municipal de les Planes d'Ustoles, aquí a la Garrotxa, que ens podeu escoltar al 107.7 de la FM, i també per internet, a radiolesplanes.com o a directe, radiolesplanes.com. Moltes gràcies per sintonitzar la misura municipal d'aquí de la vall d'Ostoles i la vall de Cogolls. Gràcies per acompanyar-me. Gràcies per deixar-me que t'acompanyi. Continuem. La niebla cubre el valle y los primeros rayos de sol hacen brillar las copas de los abetos, colmados de nieve, que pueblan las montañas. Una águila sobrevuela el cielo y desciende hasta desaparecer bajo la niebla. Alguien grita en medio de la neblina. ¡Vamos, valientes! ¡Adelante! ¡Adelante! Un trineo aparece entre la bruma y avanza a toda velocidad, arrastrado por 20 perros husky, Fred de pie en el trineo grita sus perros. ¡Vamos, Fly! ¡Tira, tira! Los 20 perros van en fila de dos, encabezando el grupo dos huskies siberianos de color blanco, uno con los ojos azules. Fly, el líder de la manada y el más fiel a su amo. El trineo se desliza veloz por el hielo que levanta escarcha cuando las botas de Fred pisan intermitentemente el freno. La niebla se disipa y el trineo ...con los 20 perros a la cabeza... ...avanza solitario por un inmenso lago helado... ...cristalino, dejando tras de sí... ...dos surcos como las vías de un tren. Interior cabaña de Castor... ...Ron está sentado frente a una chimenea... ...añade un par de troncos al fuego... ...que ilumina su rostro moreno... ...y curtido por el frío... ...se frota las manos... ...casi tocando el fuego... ...para calentarse... ...ya debería haber llegado... ...Castor cierra la puerta de la cabaña... ...deja su rifle... ...colgado de un gancho... ...en una viga de madera de la pared... ...junto a una foto... ...en la que aparecen juntos... ...Ron, Castor y Fred... ...con raquetas de nieve... ...y apila las pieles... ...que trae en la mesa... ...no te preocupes Ron... ...ha hecho la misma ruta... ...cientos de veces... Ron se levanta y coge una cafetera de un estante encima de la chimenea. La pone a calentar en el fuego. Lo sé, Castor, pero este año el deshielo ha empezado antes de tiempo y... Exterior montaña, día. Karina asegura los paquetes atados en el trineo frente a su cabaña en la montaña, se abrocha bien el abrigo y da la orden de arrancar a los cuatro perros que la llevarán. ¡Vámonos! ¡Hop, hop, hop! Mientras Karina se aleja, dos cachorros de husky atados junto a la cabaña ladran tristes al ver que se quedan solos. ¡Portaros bien, pequeños! ¡Hasta mañana! El cachorro blanco, de ojos azules, mira fijamente cómo se adentra en el bosque, karina con el trineo. Exterior lago. Fly, con su mirada concentrada, tira con fuerza del grupo de huskies que arrastra el trineo de Fred por el lago helado. Ahora, junto a la orilla, cerca del bosque, un oso sale entre los árboles y se acerca a la orilla del lago, justo cuando el trineo de Fred pasa por ahí. ...el oso intenta romper el hielo con su pata delantera... ...como si buscara algo que hay debajo del hielo. Fred mira al oso mientras el trineo... ...se aleja arrastrado por los huskies. Exterior pueblo, cabaña de Castor. Una carreta con caballos avanza lentamente... ...por una calle de tierra de un poblado de cabañas. Pasa por delante de la cabaña de Castor... Castor y Fred toman café en el porche de la cabaña, junto a una pila de pieles empacadas. Castor, sin contar las que traerá Fred, nos sale a 30 pavos cada una. Ron, eso contando que el cerdo de Bush nos pague el mismo precio que la temporada pasada. Un cuervo se posa encima de la baranda del porche y de un saltito se pone encima de la pila de pieles. Castor, ¡eh, fuera de aquí, maldito! Maldito pajarraco, el cuervo sale volando por encima de la cabaña y se pierde entre el humo de las chimeneas de las cabañas del pequeño pueblo de cazadores. Exterior bosque, karina avanza con el trineo y sus cuatro perros por una pista nevada del bosque que bordea el lago. ...se cruza con el mismo oso que antes vio Fred... ...y que ahora está mordiendo un pez... ...comiéndolo sentado encima del hielo... ...junto a un agujero con agua... ...y la superficie del lago agrietada. Exterior lago... ...el trineo de Fred avanza por el lago... ...la capa de hielo se rompe... ...y el trineo queda atrapado... ...medio hundido en el agua... ...los perros y huskies de Fred... separan paran Fly... Mira el trineo y ve a Fred con medio cuerpo dentro del agua, bajo el hielo. ¡Fly, tira, tira! Fly intenta tirar del grupo de huskies para arrastrar el trineo y sacar a Fred del agua. La manada de 20 huskies está parada, desconcertada, y no sigue a Fly, que se esfuerza en vano intentando avanzar. El trineo se hunde lentamente bajo el agua. Fred se agarra al trineo con un brazo y a la capa de hielo con el otro. El trineo se ha hundido completamente y flota en el agua, bajo el hielo. Karina llega con su trineo al borde del lago y se adentra deslizándose suavemente con sus cuatro perros a la cabeza. El sol brilla sobre la capa de hielo del lago. Exterior pueblo cabañas tienda comercio de víveres ron y casttor saludan a un cliente que fumando una pipa sale de la tienda. Buenos días ron cómo ha ido la temporada? No nos podemos quejar, Bob. Ha sido un buen año. Esta tarde, cuando juntemos lo de Fred, traeremos todas las pieles. Tras la ventana de la tienda, transeúntes y caballos caminan por la calle. Bob, Bush ya ha llegado al poblado y dicen que está regateando a la baja. Un cazador indígena, cargando una mochila llena de pieles, pasa por delante de la tienda. EXTERIOR LAGO La fila de huskies del trineo de Fred se arrebolina junto al agujero en el hielo del lago. Algunos perros se han soltado de la fila. Los que siguen atados van hundiéndose en el agua, mientras otros intentan evitarlo. Fly se suelta de la cuerda, corre hacia el agujero en el hielo y acerca el morro al agua, inquieto. Rodea el agujero y pone su pata dentro del agua. Fred aparece de debajo del agua asomando su cabeza. ...cogiendo aire, medio ahogado... ...y se vuelve a hundir... ...Fly ladra... ...y agachado pone sus dos patas dentro del agua... ...el trineo de Karina... ...llega al lugar donde Fred se ha hundido en el lago... ...¡Fred! ¡Fred! El trineo de Karina frena junto a la manada de perros de Fred... ...Karina baja del trineo... ...y corre hacia el agujero en el hielo... ...¡Aguanta Fred! ¡Te voy a sacar! ¡Fred! ¡Fred! Fly ha cogido un arpón con una cuerda y mordiéndolo con su boca se lo acerca a Karina. Bien, Fly, buen perro. Karina coge el arpón y tras atar la cuerda a su brazo, lo deja caer en el agua. El arpón se hunde bajo el agua. Un rayo de luz que traviesa la capa de hielo ilumina el metal del arpón. Fred flota en el agua, con los ojos cerrados. El arpón se le acerca y le toca el cuerpo. Exterior lago. La cuerda empieza a deslizarse por el agujero. Fly mira fijamente la capa de hielo agrietada. Karina termina de atar bien la cuerda a su brazo, que roza el agua dentro del agujero todo se detiene por un instante los perros han dejado de ladrar el viento sopla fuerte en el lago Karina nota que la cuerda tira de su brazo y se hunde medio cuerpo dentro del agujero Fly muerde el pantalón de cuero de Karina y aguanta el tirón y el cuerpo de ella ...Fred se ha agarrado al arpón y lo sujeta con sus manos... ...la cuerda atada al arpón llega hasta el agujero de la capa de hielo... ...por donde asoma la cabeza y medio cuerpo de Karina. Fly sigue agarrando a Karina por la pierna y la estira hacia afuera del agua... ...Karina se agarra a Fly y se coloca de rodillas frente al agujero... ...sujetando la cuerda con fuerza... ...Fly muerde ahora la cuerda y los dos tiran de ella para sacar a Fred... ...las manos de Fred salen a la superficie del, del lago helado... ...agarradas al arpón. Interior cabaña Castor. En la cocina, Ron corta con un cuchillo un salmón a rodanchas... ...y las pone en un plato. La mesa del comedor con cuatro platos y cuatro sillas... ...preparadas para la cena... Castor, sentado junto a la chimenea, pelando una figurita de madera con su navaja. Ladridos de perro en el exterior. Fred, abrazado a Karina, sube los peldaños del porche de la cabaña. Karina lo ayuda a entrar por la puerta. ¿Se puede tomar un trago? ¡Joder! ¿Estáis bien, Karina? Karina acerca a Fred a la chimenea. Sí, todo bien. Fred se ha tomado un baño para despedir la temporada de caza. Castor cierra la puerta de la cabaña. En el porche, Fly se sienta bajo la ventana de la cabaña y reposa su cabeza sobre sus patas. Fred, me alegro de veros, amigos. Frente a la cabaña de Castor, un hombre toca una melodía de blues con su armónica. Doncs aquest és el guió El lago, el llac, que és com la introducció a, a una pel·lícula, diguéssim, d'aventures i que era un exercici de redacció, de guió, que vaig fer per l'Escola de Cinema de Barcelona i qui sap si algun dia doncs, es pot convertir en un rodatge i en una pel·lícula. I, com us he comentat, després d'aquesta de lectura tenim previst escoltar l'entrevista que vaig gravar el dijous d'aquesta mateixa setmana amb l'Alba Gros, la coordinadora de la revista Agrocultura, i que l'escoltarem a continuació, quan falten tres minutets per arribar a dos quarts de sis de la tarda això és L'eco de la Vall i continuarem fins a les 7. Continuem a la sintonia de Ràdio Las Planes al 107.7 de la FM i a radiolasplanes.com.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 Bona tarda, què tal? Com estàs, en... On et trobes? Doncs mira, jo estic al poble de Sant Joan de, de Vilatorrada, a tocar Manresa. A tocar Manresa, molt bé. Aquí al costat de, de l'Escola Agrària de Manresa i del centre de, de l'associació L'ERA. Sí, sí, exactament. Nosaltres, eh, la nostra associació té local a eh, dintre de l'Escola Agrària de Manresa. Tenim un conveni amb el Departament d'Agricultura que ens permet eh, ocupar un petit despatxet a dintre de l'Escola agrària de Manresa i ocupar part de la finca de, de l'escola agrària també la finca de Campoccoli. Mm -hmm. La finca de Campoc Co està al costat de l'escola agrària, vols dir? La finca de Campoc Coli forma part de la infraestructura de l'Escola agrària de Manresa. Ah, no S'ha dividida en dos com en dues parts, amb, amb, un, amb una ubicació eh, i tenen les aules i tenen despatxos, l'aula informàtica i està dintre de la Fundació Universitària del Bages, és una part d'un edifici eh? una part de, de la planta baixa d'aquest edifici i l'altra ubicació és una finca agrària que està en sortida al sortir de Manresa però molt a propers i allà són camps. són camps i també hi ha algunes aules per quan es fa també classe allà, vull dir que l'escola agrària s'ha repartit entre, entre dues ubicacions i nosaltres en concret a l'Associació Olera tenim un despatx a la part eh, de, de les aules de la Fundació Universitària, però a la part de la reproducció de les veritats locals la fem a la finca del Campo Coli. Uh -huh. Molt bé. Després parlarem de l'Associació Olera, però deixem que enllàcim el programa del de, diumenge passat, de la setmana passada, perquè vaig llegir un article que vas escriure tu, eh, i és el reportatge del Mas les Vinyes. Sí, uh, sí, sí, sí, el recordo. Ara, el recordo va ser en el penúltim número publicat d'agrocultura uh, sobre aquesta iniciativa del mm. Lluçanet, uh, una iniciativa de permacultura, però la veritat és que molt original i, bé, la veritat és que molt bé, s'engresca. Molt bé. Deixa'm dir que tu ets la coordinadora d'aquesta revista, la revista Agrocultura, que us definiu com la revista de la producció ecològica i l'agroecologia. I no només ets eh, coordinadora, sinó que també redactes alguns reportatges com aquest que diem de Marles Vinyes i algun altre que també comentarem avui dels escorxadors eh, locals que s'ha publicat en el darrer número que encara doncs, eh, està a punt, a punt de sortir, que encara no s'ha publicat i que també ens donarà peu a eh, enllaçar-ho amb el segon programa d'aquesta temporada en el que vam parlar de les macrogranges i els problemes d'aquesta agroindústria. Però tornant al reportatge d'Almes Les Vinyes, digue'ns què et va semblar la finca, tu que hi vas anar-hi, què et va semblar aquesta comunitat? Bé, és una comunitat petita, ara mateix hi ha sis adults i, i tres criatures. La veritat és que... L'espai és molt gran, estem parlant d'un masç doncs, amb, amb, amb molts edificis, o sigui, amb més d'un edifici, eh? no és només un, una sola casa, sinó que té diferents coberts i té espais diferents que donen molt de joc. I llavors, la veritat és que tenen molta extensió. Bé, a, a mi la veritat és que em va agradar anar-ho a veure. Eh? Mm. De totes formes, és, és una... A veure, és una iniciativa, un projecte que dóna molta importància a tot, el, a tot el que és el tema de la comunicació. I això vol dir que en a, a la seva pàgina web hi ha molts vídeos de, del que estan fent i del que han fet i de cursos i de projectes que estan tirant davant. Vull dir que qui estigui interessat, que li faci gràcia, pot visitar la pàgina web de Mas les Vinyes i la veritat és que en traurà, en traurà molt de sol. T'ho preguntava perquè una cosa és doncs, eh, en fi, eh, escriure d'alguna cosa amb informació que es recol·lecta d'internet, com, com fa doncs, eh, molt, molt, molt del periodisme actual, i l'altra cosa és trepitjar el terreny. No? I com que tu ets periodista, doncs, em semblava interessant el fet de doncs, que hi haguessis estat, que, que coneguessis la, la realitat que després doncs, vas, vas eh, explicar amb, amb aquest article, que per cert el vaig llegir sencer, el diumenge passat aquí a l'Eco de la Vall i, per tant, qui, qui vulgui doncs, té a l'àudio i també pot buscar a la pàgina web de, de la revista que aneu publicant alguns dels articles, oi, també, en, en format digital? Sí, sí algun article l'anem publicant perquè, clar, la revista Agricultura, eh, qui està al darrere, qui la publica realment és l'associació Lera i com a associació el nostre fany és de comunicar i d'estendre de tot el que és la producció agrària ecològica i l'agroecologia. Llavors, clar, en aquest sentit, tenim ganes de difondre tot el coneixement que, que generem. Mm -hmm. D'altra banda, també és veritat, com a revista, que ens hem de poder mantenir, hem de ser sostenibles també econòmicament. I això significa, doncs, que hi ha una part de gent i, i hem de tenir ingressos, hem de tenir ingressos per subscriptors per ventes i per publicitat, en aquest I, sentit... Per tant, hmm, perdona, digues dies. Uh, no, en, en, llavors el que fem és uh, agrocultura.org, que és la pàgina web de la revista. La gent hi pot trobar els articles de fa un any enrere, de les revistes de fa un any enrere, llavors els publiquem sencers. I els articles dels números més nous, doncs n'hi ha alguns que els pengem i d'altres que no. I eh, el que fem és convidar la gent a que s'escrigui o que, o que es el número sí, t'ho haig de dir, perquè és que si no no el podríem fer clar, clar, clar. Quants socis hi ha ara mateix a, a l'associació L'Era i quants subscriptors té la revista? L'associació L'Era són, són uns 300 no, no arribem a devem 100, 310 potser no arribem a 325, uns 310 socis aquesta subscripció estem a 710 de subscripcions no està malament no, n'hem fet. Sí. Molt bé. Deixa'm que, que ho digui, almenys que ho digui jo, eh, que és una revista excel·lent. Eh, jo no sóc pagès, no sóc agricultor ni ramader. Mm, bé, bueno, començo a fer els meus pinitos amb els fruiters eh, i per això vaig fer un, un curs aquí de, de fructicultura ecològica ja fa uns anys, que em va deixar doncs, realment impressionat pel nivell de, de les ponències, de les classes, dels professors, alguns vinculats a, a la universitat, agrònoma d'aquí de Manresa i altres doncs, també que eren doncs, productors amb els seus propis projectes. I em vaig quedar realment impressionat de, no només de lo bé que explicaven les coses, sinó de, de l'àmbit científic, la capacitat d'uns que tenien de transmetre tots aquests coneixements que, per altra banda, eren molt innovadors i això és una cosa que vosaltres eh, mateixos us sorpreneu, no? En el darrer número, eh, aquest que encara doncs, ha, ha, no ha sortit al carrer, d'aquesta tardor, precisament a l'editorial en parleu d'això, no? De com s'han d'anar replantejant moltes coses a mesura que us trobeu amb nous coneixements que us parlen doncs, del sol, en aquest cas. Sí, la veritat és que... Bé, una puntualització, Bé, una puntualització, només. Haig de dir-te que la, la, a Manresa no hi ha universitat agrònoma, vull dir que el que és l'Escola Agrària de Manresa és un, grau, és un grau mig, és un sí. grau del que seria l'FP, sí. només per puntualitzar, eh, que, no, que la gent no, no es confongui, però sí que és veritat que és un... Penso que des de Manresa estem, estem empenyint molt amb tot el que és el tema de la producció ecològica i la veritat és que no estem contents. Per sort, no estem sols en el món. Vull dir que a Catalunya d'altres moviments també s'està movent en aquest sentit. Intentem fer xarxa i, i empènyes junts, perquè saps que En, en, en l'àmbit productiu s'ha avançat molt. Ja no estem als anys 90, vull dir que i això es nota. Hi ha molta informació a internet que abans no trobaves, no sabies on anar-la a buscar i hi havia quatre llibres comptats. Això s'ha fet una altra també a l'hora de que, de a l'hora produir. Però és que no en tenim prou, sempre volem més. Perquè encara hi ha nascuts que ens anem trobant no? en, en l'àmbit productiu i quan sents que d'altres països, en aquest cas França, no? que és molt proper i, i a nivell geogràfic, a nivell d'àmbit de, de sol, de, de clima, té, té un ambient i un, que, que pot, pot ser similar al nostre en alguns territoris, quan veus que estan avançant i, i que estan fent coses que els mateixos pagesos s'hi agafen, doncs vas a veure decidir què estan fent. Perquè et diré una cosa, uh, la investigació pot fer, pot fer, pot avançar i tot plegat, però al final uh, l'avaluació principal és la que fa el pagès, eh? Vull dir que uh, és llavors quan el portes a camp aquest dió que... Mm -hmm. Molt bé. Estic mirant el, el PDF que em vas facilitar amb, amb aquest darrer número, de, la revista AgroCultura i estic buscant el nom d'aquest. D'aquest francès, en Conrad Schreiber, no sé si hi diré Exacte, en Conrad, sí. <ríe> sí, és... no? Potser, o... sí, però bé, bueno, ve de França. La veritat és que ell és el cap visible, bueno, és el més visible d'un moviment ampli que s'ha anomenat Solviu, que mm. s'ha anat estenint a França, perquè en tenim coneixement. I no és ell sol, vull dir que és, és tot un equip no? que està funcionant, un equip i, i molts pagesos que estan fent proves i que estan experimentant o que ens, ens ha portat aquest Schreiber a Manresa. Mm, clar, és que el, el, el tema del sol, de com funciona el, la, la creació de la vida, en, en definitiva, en, en el, en el, a la Terra, en, en el sol, vull dir, és realment fascinant. És el que a deixar... El, poca veat i impressionat com vaig fer el, aquest taller no? de fructicultura mm. ecològica. perquè oh. realment explicarven tota la combinació. No? Això de que el sol menja carboni i produeix nitrogen, per exemple, doncs és una cosa fascinant no? perquè es barregen biologia química, en fi, és, és un munt de, de disciplines uh, científiques que oh. et que, que, que ho tenen estudiat. però clar en, encara es pot observar molt. no? Sí, és tot un ecosistema molt complex i mm. penso que ens falten anys encara per marro... És a que tenim marge eh, aquí. Sí, però al mateix temps hi han unes idees o uns dogmes inclús dins de l'agricultura o la ramaderia que, que marquen molt la tendència, no? Coneixem o hem llegit eh, què va significar l'anomenada la, revolució verda amb la incorporació doncs, de la nova maquinària, dels pesticides, dels agroquímics, no?, Uh, i, per tant, sabem que s'estan fent coses malament per inèrcia. Sí, bé, eh, sí, la veritat... models. Sí, el, el cert és que per sort, ja no, ara ja fa, ja fa anys que no, però hi havia una certa tendència en, en, en el món agrícola i en, en, en part de la pagesia, no diré pas tot, eh, però en, en bona part de la pagesia, que el sol era un, una matèria pràcticament inert, no? O sigui que no es tenia en compte com un ecosistema, sinó només era com un substrat que servia per aguantar les plantes i perquè tu hi tiressis el, el menjar que necessitaven, els adots, i l'aigua, i, i després ells anessin creixent. Començar-lo a veure com un ecosistema tan complex, penses que en Nach Reiber fins i tot ens deia es que és la planta la que construeix el sol, és la mateixa planta, la que construeix aquest ecosistema on ella viurà. Vull dir, és tan complex, perquè no és només el sol i ja està, sinó és també com, com es comunica amb la planta, com, com es fan lligams amb les arrels i com, com tot està comunicat. És, és molt complex, la veritat, però és fascinant. Sí, sí, i ara quedarà molt malament perquè, clar, seria incapaç d'explicar com com es crea l'humus, no? aquesta matèria orgànica que és la que realment donarà vida després, no? a través de les plantes i els vegetals, i que és fruit doncs, de tot un procés d'insectes, de minerals, en fi, una cosa doncs, que que és, que és, com dic, de, difícil d'explicar, però que em vaig quedar impressionat de com que ho van explicar els mestres de d'aquest curs que vaig fer amb vosaltres a l'Associació L'Era però també de que potser, el... no sé, ara parlo en nom dels pagesos i també no hauria de fer, no? però, però penso que s'hauria d'observar més a la terra i em refereixo ara al japonès Masanobu Fukuoka a qui vam presentar diumenge passat aquí el programa, breument, perquè la gent el conegués i com és una persona excel·lent en aquest per exemplarificar aquesta necessària observació que hauríem de fer tot sempre del nostre entorn, però sobretot la pagesia que està a tocar de la Terra que conegui i que s'apiga, sàpiga que ara la Terra desestructura aquest sistema tan complex i que bé arar-lo amb les seves màquines i tirar-li fertilitzant i segur que té una bona producció, però Potser, si es fes de manera ecològica, trauria una producció més potent encara, com va demostrar el mateix Fukuoka amb el seu arròs, no? que, era, que era del millor que es feia al Japó, i al Japó hi ha molta tradició de, de conrer arròs. Ell ho feia doncs, sense arar la terra i pràcticament sense regar, no? i sense fertilitzants, evidentment, sense adops químics. Com uh. ho podia fer això? Doncs perquè en tenia que la humitat era tan important com regar, per exemple o la matèria orgànica necessita doncs, del, del seu procés no? i, i l'hem de deixar i ella afegia doncs, altres plantes perquè eh, diguéssim que es poguessin barrejar i poguessin fer la seva funció també més enllà de la soja que la plantem cada any i no hi ha res més en tot el camp i està realment pelat no? fins que acaba morint suposo de... perquè ja no, no té capacitat de, de crear més vida uh -huh. I, i llavors vinc a dir que aquesta observació, d'alguna manera, penso que és una mica el que fa la revista Agroecologia. La revista que tu coordines, Alba, d'alguna manera, està a l'aguai de, de com va avançant aquest procés agroecològic tan necessari. No? Sí, des d'agrocultura, el que intentem és estar al dia de tot el que va sortint en el que és el sector de la producció ecològica. Tenim la sort de tenir l'escola agrària al costat, Llavors, clar, tot que són les jornades tècniques, als experts que hi en cursos, doncs teni ho tenim més fàcil per seguir-ho, i la veritat és que és una sort. Um, sí, intentem no, no perdre pistonada, perquè, clar, tot aquest món més de la, de la ciència, no que ja toca la ciència, doncs no, no, no es para d'evolucionar. En aquest mateix curs que comentava del de, de, cultiu de fruiters ecològics, que hi havia un, un noi que, que, que se'l veia realment atabalat, no? Allò apurado, que es diu que castellà, se'l veia molt, realment eh, incapaç una mica de, de tirar endavant la seva, la seva finca, perquè clar, era molta feina, no? Ja. Era molta feina i ell, ell sol no podia. Llavors, jo crec que, per una banda, eh, l'agroecologia pot ser molt més productiva que, que la industrial, encara que ens diguin que no, i això ho va demostrar al Fukuoka, per exemple ho han demostrat donc altres agricultors però els que al mateix temps el, el model social també hauria de canviar Pre no? pretendre que dos persones o una encara pitjor pugui ten endavant una, una producció agrària és absurd necessitar moltes mans I, i per tant doncs si hi ha un model cooperatiu per exemple com és el cas de Mas les vinnyes m'imagino o, o altres... Doncs no sé, altres sí. eh, marques que no cal que digui no? per no fer publicitat, però que són cooperatives, doncs veiem que, el, que hi ha altres maneres de treballar també, no? Que ajuda, sí, jo, ajudarien... penso, jo penso que la pagesia ha passat un, un, una segona meitat del segle XX i, i un principi del segle XXI que en molts casos no ha tingut gens fàcil. les coses han canviat molt les estructures familiars també han, també han canviat i les, les finques familiars, doncs, cada vegada menys. Llavors, uh, sí, és veritat que a vegades un pagès sol es troba que, i sí, sobretot amb extensius, que cada vegada ha de portar més terra per poder-s'hi guanyar la vida... I que, bueno, i que la família, la resta de la família, doncs es dediquen a d'altres històries per saber hi, bueno, o perquè els agraden més altres històries o perquè d'allà no ens surten prou els sous. Mm -hmm. És complicat, la veritat és que jo tenim alguna hora a parlar amb algun pagès que, que pugui donar una mica la seva visió, no? Perquè, de fet, hi han, hi han tantes històries com persones i, i tots són casos, no? Però, però sí que és veritat que no ho fàcil I, i també és veritat que la revolució verda va arribar en un moment en què la gent passava gana i això no ens ho en podem oblidar uh, després d'unes guerres doncs, molt cruels i, i, que, i que, bueno, faltava faltava aliment, faltava aliment i que en part doncs, va, va ser una sort en aquell moment, suposo, no? per la gent que, que hi era, perquè tothom s'hi va llançar si tothom s'hi va llançar, devia ser per alguna cosa. Després n'hem vist les conseqüències que en aquell moment no van esportar. Sí. Potser tampoc no les coneixíem. I ara és el moment, ja fa temps, no ja fa anys, de tornar a situar les coses en el seu lloc, penso, no? perquè si no aquest planeta el tenim ben, ben fotudet. Et sembla que parlem del de... reportatge que, en... que vas fet tu, Alba, en el proper número d'agricultura dels escorxadors? Sí, prou. Molt bé. El titular és els petits escorxadors es revelen una infraestructura imprescindible pel país. Eh, però, clar, no, sí. és el, no és el model actual, el dels petits escorxadors, precisament. No, no, no. No és el model actual perquè, de fet, eh, l'agricultura actual, eh, això els models petits no, no li acaba d'encaixar. És una agricultura d'escala molt més gran que correspon, de fet, a eh, a un planeta molt globalitzat. Llavors, clar, si nosaltres volem exportar milions de porcs a la Xina, doncs, clar, no ho podem fer amb granjes de 30 porcs o, o, o 50 truges, no? Vull dir, ho hem de fer amb, amb supergranjes. Clar, per nosaltres, des de l'Era, això no té, no, no, no té sentit, no, no té una lògica que puguem entendre. Però, bueno, les coses van així. Llavors, què, què està passant? Que hi ha escorxadors, aquí en el reportatge parlem d'un d'ells, uh -huh. que s'han trobat que si volien exportar a segons quins països, el mateix país li demanava que tingués només una línia d'animals de, de sacrifici. És a dir, que no podien fer sacrificis de porcs, de vedell, i de, i de xais i cabrits havien d'escolir i si volien exportar a port donc havien de quedar amb, amb la línia de porcí de sacrifici i ja està. però això vol dir que les altres línies es tancaven i deixaven de donar servei el ramaders que tenien per exemple de bell, cabrit, xai i, i aquests ramaders han de buscar un escorxador que sí que faci que sí que els doni aquest servei. Amb no. um, això s'hi han anat trobant i, i clar, ara s'han adonat doncs, que, que si els petits escorxadors municipals alhora també havien tancat en el seu dia per dificultat de, per exemple, doncs, de complir la normativa, per haver de fer inversions o perquè havien plegat ramaders de la zona i, i, i ja no hi havia prou moviment. Clar, ara hi ha remedies que un troben fotuts, que han de fer molts quilòmetres per anar a fer sacrificar el seus xai o els cabrits. Parlo sobretot d'ovicabrum. Uh -huh. I a més a més, hi afegeixes que els escorxadors han d'estar certificats per, per sacrificar animals en producció ecològica, que doncs això encara et limita més. No pots anar a qualsevol escorxador. Només pots anar aquells que estan certificats, que tenen, un, que tenen la dalt, no? que passen la garantia. Però això què vol dir? Que, el, que es maten de forma diferent els animals, no. segons si ecològic o no, a l'escorxador? No, no vol dir que es matin de forma diferent, o no té per què, sinó que el, aquell escorxador ha d'estar donat d'alta al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, que significa que almenys un cop l'any en té una inspecció, que eh, el que fa és, és certificar que els animals que entren allà i que s'han produït de manera ecològica surten d'allà amb l'aval que s'ha fet sota producció ecològica i només aquells no d'altres, saps? Perquè les persones que vulguem consumir carn ecològica tinguem clar que, que s'ha seguit tota la traçabilitat i que és correcte. D'acord. Vale. I creus que, el, que la normativa, que la legislació impedeix que puguin haver aquests escorxadors municipals o locals per afavorir a la gran indústria? No, no és que ho impedeixi, però diguem que no els afavoreix. Ara mateix, com està pensat. Està... O tenen més fàcil per complir la normativa? Està... És més fàcil pels escorxadors grans? Perquè, de fer la normativa està més pensada per als més grans, perquè allà en poden haver-hi més problemes, no? Hi ha més moviment, hi ha més volum. I llavors, els escorxadors petits han de seguir la mateixa normativa, el mateix paquet, per dir alguna forma, de normes higièniques i això a vegades els, els implica unes inversions que és aquí on tenen la dificultat, no? Uh, assumir inversions que amb, amb el rodatge que tenen, amb el volum que fan, doncs, amortitzar-les és complicat. Sí. Llavors, ara hi ha, un, hi, ha un, està preparant, hi ha un esborrany de real decret per adaptar aquesta normativa pels petits escorcedors, perquè Europa això ho permet, o sigui, aquesta normativa també arrenca d'Europa i Europa permet que els estats facin aquestes adaptacions i estan esperant a veure si a finals d'any eh, aquesta nova normativa aquest, aquest real decret es pugui, es pugui aprovar amb la qual cosa els petits escorxedors també es ja respirarien millor i facilitaria també una mica eh, les possibilitats de començar a tenir escorxedors mòbils uh -huh. que tenen altres eh, dificultats a part d'aquesta però diguem que bueno, seria un pas més per arribar-hi Clar, perquè en definitiva el, el que que hem de reivindicar o, o d'alguna manera també reivindica aquest article um, que ha escrit Alba aquí a la revista AgroCultura és que s'ha de fomentar el, el consum de proximitat, no? I també sí. la, i afavorir doncs, els productes locals. Sí. sí, jo penso que cada cop hi ha gent que ho té més clar, no? I primera perquè és que és una despesa en, en, en CO2 o i sigui, en transport, en un i avall, que és que no té cap lògica. Vull dir, algú pot pensar que té cap lògica enviar, un... enviar milers de canals de porc a, a, o, o bueno, porcí, de a, a la Xina, que està a l'altra banda del món. No mm. per res, eh? però és que està una mica lluny. O que mm. nosaltres ens haguem de menjar a Vallella d'Argentina. dir que si no tingués sempre res més, no? Clar, però el, per exemple, en, en, tornant al xai, o, o en el cas del xai, eh, crec que s'importa un 60%, potser? Sí. O sigui, per, no, pot hi ha, ser, no hi ha productors, pràcticament, ara. de xai, en, en comparació amb els, que, amb els que comprem de fora. Bé, això hauríem de preguntar al sector, a quins problemes està tenint, però un dels problemes és que els que arriben aquí arriben, clar, amb un que, que no, molt més barat que els que hi ha aquí. Sí. Llavors, això en fons del sector. Aquest, aquest és un altre tema. Eh? Nosaltres, a la revista, en aquest, en aquest reportatge que estem tractant dels excursos, aquest tema en concret no l'hem tractat. Però té relació, no?, una mica, perquè els escorxadors sí. apareixen si, si tu compres la carn de fora de Catalunya o de fora d'Espanya. Sí. El... Bé, bueno, potser els necessites però també seran grans escorxadors al costat del port, no?, per dir alguna cosa, o... No, o... perquè no. ja venen no, ja en... les... Ja vénen, jo entenc que ja venen les canals clar. directament. No, Va. el desconec, aquest tema, eh?, la veritat. Vale, vale. Eh, clar, que seria com el cas invers d'Olot Mids, no?, que allà ja ho o ho paqueta i ho envia a de... Uh, arreu del món, doncs, um, hi hem paquetat. Llavors, uh, per acabar amb aquest, uh, amb aquest reportatge, Aure, quin és el miratge que, que vols destacar? Jo el que diria és que la gent es plantegi de, de tant en tant menjar cabrit i de tant en tant menjar xai i menjar-lo de productors que pugui tenir a la vora. Hi ha molts productors que estan fent venda directa a través de... Bueno, molts, no ho sé, però n'hi ha, vull que poden trobar productors que estiguin fent venda directa i que els hi portin ja eh, trossejats, vull dir que els mateixos productors s'ocupen de portar-lo a l'escorxador i de, de fer-lo trossejar com tu vols i te'l te porten a casa. Jo diria que aquesta almenys és una possibilitat i si no la carnisseria demanar-ho, evidentment que les carnisseries són una feina excel·lent també, perquè ells són els que coneixen les parts de, de l'animal i com cuinar-les millor i com en prestar el més profit i també els, hem de, els hem de reconèixer aquest valor que tenen els carnissers, saps? Vull dir que, però preguntem també d'on ve aquest xai, d'on ve aquest cabrit. No sé si la demanda puja, la producció se'n veurà beneficiada. Mm -hmm. Molt bé. Goyt, està mirant la revista Agrocultura. que recordo una vegada més que l'Alba Gros amb qui estem parlant avui, doncs és l'editora, la coordinadora d'aquesta revista i en el número de la primavera d'aquest oh. mateix any, 2020, el número 79, per la vau del porcí ecològic, no? que és una oportunitat de donar relleu generacional, titulàveu així l'article, doncs aquestes explotacions doncs, que, que veuen totes les dificultats precisament doncs, perquè el, el model doncs, ha canviat molt i, i els petits productors doncs, ho, tenen, ho tenen molt difícil. No? I estic buscant la pàgina 12... El porció ecològica, sí, recordo que la vam anar fer cap a mm -hmm. Cornovella del Montsant, aquest reportatge. Mm -hmm. És que, bueno, és una història interessant, no?, perquè era, era una finca que anava, per, anava cap a malament, per dir-ho d'alguna forma, no? I arran d'una visita a Alemanya, si no recordo malament, doncs un dels dos germans que la portaven va dir doncs, doncs, provem provem-ho, i va ser quan es va començar a animar a fer porcicultura ecològica, sempre lligant la, les terres que tenia amb els animals que, que, que feia créixer. O sigui que la idea era donar sortida a la producció agrícola a través d'una producció ramadera de qualitat amb valor refegit. I a més a més, el seu germà va poder també salvar el que és l'escorxedor del poble, perquè si no l'escorxedor tampoc no, no, no hagués sobreviscut. Cornadella està en un lloc que és difícil accés. El priorat. Sí, sí si no, no recordo malament és el Priorat. No és que sigui difícil accés, però diguem que no et ve de pas, per dir-ho d'alguna forma. Sí. I els mateixos ho reconeixen. Eh? És un poble que, bueno, no, no, no, no, no s'hi passa perllà. no? I, I això els ho dificultava de tot destant. I a partir d'agafar i començar amb, amb porcicultura ecològica, doncs eh, n'han pogut viure eh, ell, el seu germà, i dues persones més, que un em sembla que és el seu fill, si no recordo malament, i l'altra és el, el gendre de, o el futur gendre del seu germà. Eh, és fantàstic que la porcicultura ecològica permet que la gent pugui continuar establerta al poble, pugui continuar fent fent negoci, per sent clars guanyant-se la vida, que, que és el que necessiten, és guanyar-se la vida i que, a més a més, doni un, això, un producte de qualitat i de, de valor refegit. Mm -hmm. Molt bé. Per seguir repassant alguns del, dels articles, podrem també recordar un, un article que es va publicar, aquest ja té més anys, a, a la revista número 54, que és del 2014, on, per exemple, parlàveu del safrà, no? com, com estava doncs, recuperant-se a través d'una cooperativa de productors aquesta era la portada però l'article que més em va sorprendre és el de la Bioball una vall que té aquest uh, objectiu de transformar doncs, tota, tot el seu model agrari i econòmic a partir doncs, de la transformació cap a l'agroecologia això està a la vall del Drom a França i et volia preguntar si, si us en recordeu d'aquest reportatge que veu fer, eh, perquè clar, en, feu, sí. en feu molts, i si teniu notícies o, o us interessaria fer el seguiment, perquè em va semblar doncs, que era un, una cosa doncs, molt ambiciosa, no? perquè estem parlant de molts sí. quilòmetres quadrats, centenars de municipis que feien doncs, a, a aquesta aposta per l'agroecologia, inclús... Doncs, a, amb aquesta marca de bioball per tota la seva regió, no?, a l'Adroma, als Al, Alps del Roina. Doncs, eh, recordo aquest article, el reportatge el va fer l'Àngel Igel, no?, uh -huh. que és, no, no recordo si és català o, o és balear, però està establert a, Fla, a França, ens el va proposar ell mateix perquè ell estava vivint o allà mateix, o molt proper, i coneixia l'experiència. I sí, sé que, estan, que que continua la iniciativa del Biovall, Sé que han rebut algun premi, també, de reconeixement, i que, o sigui, que en principi, les coses estan, els estan funcionant i, i continua sent un exemple per, per d'altres regions. Mm -hmm. Molt bé. Doncs li seguirem la pistola el... a l'Àngel i Helmo Segura, no? que veig aquí els crèdits del reportatge, que és formador en, en horticultura al Centre de Formació Professional i de Promoció Agrícola de Romans, que uh -huh. deu ser doncs, una d'aquestes poblacions d'aquí en, en aquesta zona, no? com dèiem, a la Vall de, del Roine. I, en fi, doncs, uh, un dels molts reportatges que, que realment són interessants i què més podríem dir perquè la gent que no conegui la la vostra revista AgroCultura s'animia doncs, a subscriure o, com a mínim, a buscar-la als punts de venda per, per fullejar-la i, i realment descobrir que, que està molt bé? Mira, el més fàcil és que la gent entri a la pàgina web agrocultura.org i que allà miri els reportatges que ja estan penjats que són un, que són un any enrere però que també miri els darrers que estem penjant ara, que tot i que no estan sencers veurà, doncs, la, el que és l'entradeta, veurà els primers paràgrafs, veurà una mica per on va, i que remeni perllà que busqui informació, que mire què publiquem, i, i a veure si sent sort i la gent s'anima, podran comprar la revista per, a través de la botiga, la botiga en línia, els, els podem enviar en paper, el darrer número o els anteriors, i també la poden comprar en format digital, perquè ja no estigui de paper, per qui la vulgui veure sencera al mòbil o a la tauleta o l'ordinador, doncs pot entrar a la plataforma iquiosc.cat, que és una plataforma de capçaleres en català, on també hi ha la nostra, i allà pot comprar el número que, que vulgui, que prefereixi, i ja consultar-la en format digital. També estan moltes biblioteques, ho dic també perquè si hi ha que vol demanar-la a la biblioteca o que vol tenir-hi accés en format digital, que ho pregunti, perquè hi ha biblioteques que tenen accés a l'Iquios.cat i es pot consultar de manera gratuïta. Molt bé, molt bé i deixa'm només recordar, abans de quedar, que l'any passat, el 2019, ja vam fer una entrevista amb la presidenta de l'associació LERA, amb la Carolina Domínguez, i per tant ja, ja vam parlar de com funciona l'associació Lera, i això es pot trobar al podcast del programa. Um, però sí que podem recordar breument que, que l'era doncs, són bàsicament quatre branques, per entendre'ns. Una és la revista AgroCultura, que ja hem presentat avui. Després hi ha l'associació Lera, que fa uns cursos i tallers, que també hem comentat. I després també teniu Esporus, que és el Centre de Conservació de la Biodiversitat Cultivada, que seria com un camp d'experimentació, allà a la, a la finca Campo Coli, si no m'equivoco, i a més, més a més teniu Lluerna. De, sí, més que d'experimentació de, és de conservació de varietats local. I Lluerna és, és, és un projecte d'assessorament, fem assessorament, perquè la gent ens ho, ens ho demanava i al final doncs mira, ens vam tirar a la piscina. Assessorament a, a diferents finques o projectes agraris, imagino, no? I sí. Sí, tot, tot sota l'orientació ecològica. Eh? Uh -huh. Molt bé. I a Esparus teniu un banc de llavors? Sí, això vol dir que allà a la finca de Campo i de l'Escala Agrària de Manresa, tenim 300, més de 300 varietats que les conservem amb una càmera, però també surten a la finca, eh? Se sembren de manera rotativa, i per escollir-ne més llavor, per tornar-la a guardar, per fer-la, bueno, per tothom qui vulgui. Vull dir que, si interessat en tema de veritats locals, esportos.org. Molt bé. I ens vols recordar, si, si tens a mà a gent, alguna activitat interessant que faci l'associació LERA, pròximament, aquest octubre? Doncs, sí, mira, fantàstic, perquè aquest 17 d'octubre tenim una jornada de cromatografia, que és un tipus d'anàlisi del sòl. I també tenim, ara a la tardor, també tenim el, el que és el visi, ai, sortides de, de bolets. Sortides de bolets amb en Marc Casabosc, que és l'autor de llibres de bolets i de guies de bolets. Ens anirem al Bosc a passejar, a conèixer bolets, i després, al final del matí, farem el tast dels bolets allà mateix, allà al Bosc. Vull dir, que tingui ganes de de conèixer els nostres cursos. De... Ah, per certament també fem un de permacultura el 24 d'octubre, que és un sol dia. Anem a veure, un projecte molt interessant. Que hi si tingui ganes de formar-se i de jornades, encara que siguin en línia, perquè també en fem en línia, que visiti associacióleira.org. I allà els cursos trobarà tota la nostra formació. Mm -hmm. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Alba, per compartir tot això amb, amb nosaltres i segur que molts oients d'aquí de, del programa doncs, estaran interessats, si no coneixien encara l'associació Lera i la revista AgroCultura, doncs, per apropar-s'hi a Manresa, a conèixer l'associació o per llegir tota aquesta informació i aquests continguts de la revista tan xulos. Moltes gràcies per participar. Gràcies a, tu. Moltes gràcies a tu. Fins aviat. Vine, fins aviat, una abraçada. Vale. L'Eco de l'Eco de la vall.org Des de riu Brugent L'aigua va dinguegent. Fem petites gorgues i remolins, l'aigua va vinguent. Des de riu Brugent, l'aigua va vinguent. Fem petites gorgues i remolins, l'aigua va vinguent. Cantant amb alegria i també plorant, les meves tristeses han anat marxant i la terra està de festa. Cantant amb alegria i també plorant, les meves tristeses han anat marxant i la terra està de festa. I al cel hi ha una estrella que cada dia em diu canta i no t'encantis i fes com el riu que la mare ens espera. I al cel hi ha una estrella que cada dia em diu canta i no t'encantis i fes com el riu la mare ens espera Cantant amb alegria I també plorant Les meves tristeses S'han anat marxant I la terra està de festa Cantant amb alegria I també plorant les meves tristeses s'han anat marxant i la terra està de festa. Festa. Doncs, aquesta era la veu d'Eduard Canima, que és un cantautor i músic de Sant Feliu de Pallarols, d'aquí al costat, és veï de les Planes d'Hostoles, amb aquest tema titulat Riu Brugent, que, com sabeu, travessa la Vall d'Hostoles, que ve ja des de Sant Feliu de Pallarols i que desemboca al riu Ter a la saierada de Ter, passat a Amer. I, i continuem aquí a l'Eco de la Vall quan passen 11 minutets de les 6 de la tarda d'aquest diumenge en el que estem fent el quart programa d'aquesta segona temporada i tenim més continguts encara una lectura que ens parla de l'antropocè l'era en què els humans estem canviant el món i després també encara una altra sobre la conquesta dels espanyols a Amèrica que ens servirà també per... Doncs dir que no hi ha res a celebrar aquest 12 d'octubre, però sí que hem de recordar la història per doncs, que els més joves, sobretot i en general, doncs, tothom s'àpiga d'aquests episodis eh, de genocidi en el que unes cultures s'imposen a les altres eh, pràcticament fins a fer-les desaparèixer. Tanmateix, malgrat tot les cultures precolombines, les cultures... Eh, d'Amèrica continuen vives, resisteixen però, clar, no són immunets en absolut a la neocolonització que continua avui però ho explicarem després L'Eco de la Vall a Ràdio Les Planes Continuem, doncs, ara un quart de set de la tarda, amb la lectura més científica, diéssim, tot i que és un llibre divulgatiu, és un, un text molt divulgatiu de, de diferents autors. Jo us he seleccionat el text que va escriure Carme Rosell i Jaume Terrades. Eh, Rosell és de Minuàrtia i Terrades del CRAF i de, de la UAP, de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb el seu text antropocè, l'era en què els humans canviem el món. Ara, l'any 2019... Uns 4.500 milions d'anys després que es formés el planeta Terra, uns 300.000 anys després que els primers humans de la nostra espècie, l'Homo sapiens, comencessin l'expansió a partir del continent africà d'on procedim. Ara és quan la humanitat, encara el seu repte més gran, és en aquest segle XXI que ja s'ha anomenat el segle de la gran prova quan afrontem una crisi global en la qual, per primera vegada, el que està en risc no és només l'extinció de moltes espècies, sinó també la possibilitat que el planeta pugui continuar sent un lloc on la humanitat tingui una vida saludable, confortable i digna. Molts pensadors de tots els àmbits de les humanitats, les ciències i les arts, ens parlen de canvi de paradigma i del sentiment que el temps de la vida dels humans a la Terra es pugui estar acabant. Hi ha realment raons per a aquesta alarma? Podem redreçar el rum per escapar aquests mals auguris? Reconciliar-nos amb el planeta, amb la resta d'éssers vius i amb els ecosistemes que integren la biodiversitat és, en tot cas, un element clau per aconseguir superar amb èxit el repte que afrontem col·lectivament. Evidències del risc de col·lapse. Tenim la certesa que l'espècie humana, una sola entre les desenes de milions de les que habiten el món i els molts més milions que l'han habitat al llarg de la seva història, genera grans canvis d'escala planetària. Certament, som poderosos, l'espècie més intel·ligent i amb el més alt desenvolupament cultural, també la més agressiva amb el nostre entorn. Tenim un rol predominant a la Terra que ha portat alguns autors a definir el temps en què vivim com l'antropocè, l'era en què les conseqüències de l'activitat humana són el principal motor de canvi del planeta. Anar al planeta. Durant milions d'anys, els principals agents de les modificacions que han afectat la vida han estat variacions en les condicions del medi, la temperatura de l'aire, la seva composició, les condicions de l'aigua, moltes de les quals productes de l'activitat de multitud d'organismes. Potser el cas més espectacular fou l'increment de la concentració d'oxigen a l'atmosfera fins a assolir la proporció actual propera al 21%. Aquest progressiu canvi que permet als humans respirar i per tant existir, fou producte de l'activitat microbiana. Però en la història recent del planeta, i de fet particularment en els darrers 300 anys, una sola espècie, els humans, hem pres el protagonisme, amb un rapidíssim desenvolupament de tecnologia que, associat al creixement de població, ha canviat les regles del joc. Deixem una petjada molt intensa, molt més intensa en el planeta, amb tot el poder que suposa la capacitat d'evolucionar culturalment i amb un gran desplegament de tecnologies, entre les quals destaca la biotecnologia que ens permet somiar en la immortalitat i, amb els ciborgs, la fusió d'humans i màquines. Bé, faig aquí un paràntesi perquè a mi la, la veritat és que potser més que somiar em pot provocar malsons no? o pesadilles, que diria aquell, perquè, eh, en fi, eh, cap interès en fusionar-me amb una màquina, sincerament. Ja, ja en tenim prous de màquines al voltant, però és el que eh, escriuen doncs, els autors. Continuem, continuo llegint. els 7.700 milions de persones que habitem al món, som els inductors de grans canvis que no només afecten la nostra espècie sinó també les condicions de vida de tota la biodiversitat en el planeta. L'acció quotidiana de moltes persones i principalment dels habitants dels anomenats països desenvolupats amb societats basades en el consum de combustibles fòssils està causant greus impactes que es retroalimenten i s'acceleren els científics alerten de la rapidesa escalada a la concentració de CO2, de diòxid de carboni, a l'atmosfera i a la temperatura mitjana del planeta, així com dels devastadors efectes ja ben manifestos a la conservació de la biodiversitat. Tenim l'evidència d'una ràpida degradació dels ecosistemes i de l'empobriment de la biodiversitat i hem començat a albirar el risc que la nostra espècie també en sortí molt mal parada. La pèrdua de biodiversitat. La vida es troba només en una fina capa que embolcalla la part més externa del planeta, entre uns 10 quilòs de per damunt de la superfície terrestre, on arriben algunes bacteris, alguns bacteris enlairats durant les tempestes i uns 11 quilòmetres de profunditat a les foses oceàniques on encara viuen microorganismes. A aquesta capa li donem el nom de biosfera. Sabem que la vida va aparèixer a la Terra fa uns 3.800 milions d'anys i que en aquest temps ha passat pels trasbalsos considerables que reflecteixen a les diferents eres geològiques i que han comportat, entre altres, de menors, cinc períodes amb grans extincions d'espècies. Els humans han viscut una part molt petita d'aquest temps. L'origen dels humans més arcaics devia ser fa uns 4 milions d'anys, i la nostra espècie va aparèixer fa només uns 300.000 anys. Així que hem viscut menys d'un 0,007% del temps de vida del planeta. Tot i així, amb una trajectòria tan curta, estem provocant la sisena extinció. Segons el treball de De Boos, basat en anàlisis filogenètics, les taxes prehumanes d'extinció eren de 0,1 espècies per cada milió d'espècies i per any, mentre que tindríem 100 espècies per milió i per any, una taxa mil cops superior. I els autors creuen que aquestes taxes es podrien multiplicar per 10 encara en un futur proper. L'antropocè pot ser realment un canvi catastròfic en la biodiversitat. Segons l'informe intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, a l'IPBES, del 2018, hem alterat més del 75% de la terra ferma i al 2050 aquesta proporció ja arribarà al 90%, amb l'agricultura i la ramaderia com a causes principals d'aquesta alteració. S'identifiquen quatre causes majors de pèrdua de biodiversitat, 1. Destrucció i pol·lució dels hàbitats, 2. Sobre explotació de recursos naturals, 3. Disseminació d'espècies per tot el planeta, incloses les invasives, i 4. Escalfament climàtic. El lector pot preguntar-se quines raons hi ha perquè no sigui possible prescindir de molta biodiversitat, sense conseqüències desastroses. En primer lloc, cal dir que el 40% de l'economia mundial es basa en productes biològics i processos ecològics. Per començar, mengem bàsicament biodiversitat i obtenim molts medicaments dels organismes vius. A més, la biodiversitat té un paper clau en la regulació de grans equilibris en la biosfera i dels grans cicles biogeoquímics. tot això han començat a emergir preguntes inquietants, fins quan podem seguir tenint aire de qualitat per respirar aigua de qualitat o conreus saludables per alimentar tota la humanitat? Com s'alimentaran els prop de 10.000 milions d'humans que s'estima que habitaran la Terra l'any 2050 sense destruir la biodiversitat, sense amplificar radicalment les superfícies agrícoles, sense malbaratar aigua dolça i sense utilitzar fertilitzants i pesticides perillosos per la salut de les persones. La inquietud ja ha traspassat els àmbits científics i els cercles primers sensibilitzats per l'ecologia. Fins i tot, gans poders econòmics, com el Fòrum Econòmic Mundial, en el seu informe anual sobre les grans amenaces del món, el Global Risk Report 2019, situa la pèrdua de biodiversitat i col·lapse dels ecosistemes entre els 10 majors riscos que amenacen el món. Partint d'aquestes premisses, el present llibre titulat Antropocè, l'era en què els humans canvien el món pretén desvetllar el sentiment de comunió amb la natura i la convicció que és possible imaginar un futur pel món on la humanitat hi tingui cabuda i teixeixi vincles més amables i duradors amb la natura i amb la resta d'éssers vius, sentint la natura no com un recurs per explotar o com una proveïdora de serveis, sinó com un gran sistema del qual en formem part. Sentir que som un tot ens ajuda a mobilitzar-nos contra la lògica de l'explotació sense límits, l'agressió i la destrucció de la biosfera, aplicant el nostre poder per conservar, rehabilitar o restaurar ecosistemes, conciliant la nostra activitat amb la de la resta de biodiversitat. Queden dos minutets per arribar a dos quarts de set de la tarda. Continuem a la recta final de l'Eco de la Vall d'aquest diumenge amb més coses. El diari de viatge número 3 saltem al diari de viatge número 1 com haureu endevinat estem fent un recorregut cap endarrere en el temps saltant diversos fragments d'aquests diaris de viatge i ara tinc obert aquest diari primer aquest diari número 1 a la pàgina 91 Los errores de cálculo de Colón llevan a las carabelas españolas a América en 1492 y causan la peor tragedia civil causada por la codicia del hombre. Los reyes católicos deseaban robustecer la autocracia regia y darle al Estado español la autoridad supremacía universal, aliándose con la gran nobleza. La otra nobleza, la de los hidalgos, compartía con los reyes el deseo de extender al mundo entero la soberanía española y con la gran nobleza el amor a la fama, el fausto, el señorío, la guerra y el oro. El conjunto de esas aspiraciones se hizo practicable por una triple coyuntura. 1. la racha inventiva, técnica, de fines de la Edad Media, invención de la carabela, la nao, el astrolabio y la brújula. 2. el trastorno de la comida europea provocado por el cierre sarraceno de las rutas de las especies Por eso se envió expediciones marítimas en busca de una nueva ruta a la india Y tres, los errores de navegación de Colón condujeron a un nuevo mundo insospechado e ideal para las ambiciones hidalgas. Y apuntado a, en este caso en mi apis, aquí, en lugar de bolígrafo, pongo Hidalgo igual que de noble linaje caballero noble aristócrata la dominación militar y política de Mesoamérica La dominación militar y política de Mesoamérica empezó con un combate breve y una ceremonia sencilla. Hernán Cortés, en las cenagosas selvas de Tabasco, México, perdió una alpargata, obtuvo una victoria, tomó posesión del país en nombre de su majestad y obtuvo del cacique vencido un obsequio de 20 esclavas, entre ellas la Malinche, a quien convirtió en su amante y secretaria trilingüe poco más allá recibió repetidas ofrendas de oro y pedrería de los zalameros embajadores de Motecuzoma, el señor de la gran ciudad de Tenochtitlán ante quien temblaban y tributaban todos los demás señores de la tierra luego descubrió Hernán Cortés, que el temible monarca era presa fácil. Los pueblos, por él sojuzgados, esperaban el advenimiento de un salvador y Mote y, y su corte de brujos temían la llegada de un enemigo celeste. En menos de un lustro, o sea, 20 años, Hernán Cortés, al frente de sus 500 hidalgos, había conseguido anexar a España, a costa de proezas y crueldades, dos enormes imperios y una decena de señoríos menores. Es decir, un territorio más extenso que el español y casi tan populoso como el de él, al que bautizó con el nombre de Nueva España. Música De 1518 a 1555, la población nativa de Nueva España se redujo a un tercio. Murieron dos tercios. Las causas, la lucha armada, los trabajos forzados, esclavos y las pestes y virus traídos de Europa. En Yucatán se dice que murió el 90% de los indígenas. Pero no solo fue Cortés y los Montejo. En el otro extremo, 300 guerreros españoles y 8.000 indios aliados a las órdenes de Nuño Beltrán de Guzmán, hombre ávido de oro, amazonas y asesino entusiasta, demolieron desde 1530 los señoríos indígenas de Coimán, Huizco, Tonayán, Noquichlán, Teúl, Chaltenango, Tepic... Chalisco, Chiametla, Coluacán, etcétera A la alfombra de cenizas, escombros y cadáveres que tan atrozmente lograron quiso Núñez Beltrán de Guzmán llamar la conquista del Espíritu Santo de la mayor España. Pero el rey impidió la blasfemia la denominó, modestamente, Nuevo Reino de Galicia y le quitó a su perpetuador la libertad Hernán Cortés desde el inicio de su conquista expetó sermones despedazó ídolos divinidades prehispánicas indígenas solicitó a la corona el envío inmediato de sacerdotes cristianos entre comillas, de gran honestidad y religión y sostuvo sin que nadie lo contradijera que la causa principal de la venida entre comillas, a estas partes era la de ensalzar y predicar la fe de Cristo. Y al peu de página diu el entuerto de la conquista cristiana 60 testimonios, és el títol d'aquest llibre, escrit per Luis González, Editorial 100 i primera edició 1984. Això està transcrit al diari de viatge número 1, entre la pàgina 91 i 93, com us deia. Aquest és l'àudio que, que he rescatat del programa Ones de Pau, que un servidor doncs, va fer entre l'any 2009 i el 2011 a Ràdio Contrabanda FM, a Barcelona, i vaig fer una sèrie de set programes dedicats als diaris de viatge a Mèxic, Guatemala i Cuba, que vaig fer entre els anys 2007 i 2008. I només dir-vos que... el en castellà seria Moctezuma, però jo estava llegint Moquetzuma. Perquè en la llengua Nahuatl, que és la, la llengua dels aborígens dels antics eh, indígenes de Mèxic, doncs es pronunciava així, Motecuzoma, Choco Yotzin, aquest era el nom de el tlatoani és a dir, el governador de Tenochtitlán, l'actual DF de Mèxic, que va regnar entre els anys 1502 i 1520 i, per tant, que va coincidir amb la conquesta espanyola de, de l'imperi Azteca. No? Bé, aclarit això, només recordar-vos que continuem aquí a Ràdio Les Planes. Això és l'Eco de la Vall, aquest magazín ecologista de la Vall d'Ostoles i també la Vall de Cogolls, i que podeu escoltar tots els diumenges de 5 a 7 de la tarda aquí al 107.7 de la FM i també per internet a radiolesplanes.com Fem una pauseta, quan queden 20 minutets per arribar a les 7 de la tarda i afegirem doncs, alguna coseta més abans d'acabar el programa així és que anem a posar una mica de música anem amb el piano d'aquesta jazzista catalana Elisabet Raspall Fantàstica la pianista catalana Elisabet Raspai, una veterana, tot i que potser no és massa coneguda, però tota una veterana i excel·lent pianista de jazz, Elisabet Raspai, amb aquest tema vital que ens ha servit per arribar a tres quarts i cinc minuts de set amb el temps just per un parell de comentaris relacionats amb, amb la revista que, que hem presentat avui, que ja l'he portat més d'una vegada aquí el programa, però que avui l'hem pogut presentar amb la seva coordinadora, amb l'Alba Gros, a partir de la xerrada que hem pogut fer, l'entrevista telefònica, a la primera hora del programa. Doncs Recordar-vos això, aquesta revista, es diu Agrocultura, i és la, la revista, doncs, a, com en diuen ells, de la producció ecològica i l'agroecologia. Us volia recordar només a el, l'índex el els diferents articles que té la revista que està a punt de sortir al carrer. Encara no la trobareu als quioscos, però els propers dies ja es podrà llegir. I ens parlar, per exemple, de l'agroindústria i de la protecció de la vida eh, i, per tant, també de la fruita amb justícia social... Això és un article d'opinió. Tenim una entrevista amb Ferran Baranguer, responsable nacional d'agricultura ecològica a Unió de Pagesos, que ens diu que cal estructurar el sector. També aquest reportatge que hem comentat amb l'Alba Gros dels petits escorxadors que es revelen com una infraestructura imprescindible pel país, oi? Perquè els petits productors, els que encara queden, doncs, puguin fer la seva feina sense haver de fer molts quilòmetres i per, per molts altres factors que impliquen també doncs un model diferent, no tan centralitzat sinó més distribuït de petits productors que hem de recolzar sempre, eh, si volem parlar del, del consum d'aliments de, de quilòmetre zero i que no es quedi només amb, una, amb un eslògan, sinó que realment serveixi per ajudar a que aquests petits productors, aquestes petites finques, aquests ramaders i pagesos doncs, puguin sobreviure. També hi ha un altre article que ens parla de biodiversitat que està relacionat amb el que he llegit avui del llibre que ens parlava de l'antropocè, l'era en què els humans canviem el món, ha sigut la, la lectura d'avui i que més, també ens parla de la llavor d'Escarola, per exemple, és molt interessant com a través de d'Esporus, aquest centre de conservació de, de la biodiversitat cultivada de l'associació L'Era, les porus doncs, poden recuperar doncs, antigues llavors, que ens serveixin doncs, per seguir consumint productes amb, i que no només siguin les quatre espècies doncs, que les grans superfícies ens ofereixen, sinó que siguin les que els propis pagesos doncs, decideixen seleccionar i cultivar. Han fet tot un munt de qüestions, com també l'article d'en Conrad Scheiber, que ens parla del doncs, de sol viu, no? la necessitat de tenir un sol fèrtil i viu, sobretot viu, perquè si no és viu doncs no, no podrà ser fèrtil i unes quantes coses més que ens porta aquesta revista, com us dic, que s'anomena Agrocultura i que recomano molt perquè realment doncs, ens parla de, de la pagesia local, però també de com estan transformant-se les seves finques, les seves granges, els seus cultius per poder doncs, sobreviure i no només sobreviure, sinó que alimentar-nos amb els seus aliments i els seus productes, oi? Així és que, revista Agrocultura, un dia més la revista de capçolera d'aquest programa que seguirem doncs, divulgant i, i compartint doncs, sense res a canvi. Per tant, no es tracta de fer cap publicitat, sinó simplement de recomanar-vos una revista molt bona que es fa aquí a casa nostra, des de Manresa, a través de l'associació L'Era. Us recordo doncs que podeu trobar-la a la pàgina web agrocultura.org, o a través d'associaciolera.org. I amb això, doncs, ens acomiadarem per avui. Us emplaço el proper diumenge, a partir de les 5 de la tarda. Si voleu, doncs continuarem amb més continguts com més locals millor per fer realitat allò de pensa localment eh, perdó, pensa globalment i actua localment Eco de la Vall. A Ràdio Les Planes. Don's també us recordo que podeu contactar amb el programa a través del correu electrònic ecodelavall@gmail.com, ecodelavall@gmail.com. I el podcast del programa és L'Eco de la Vall punt ORG. Aquí sí amb la L. L'Eco de la vall punt oG. tot junt. L'Eco de la vall Perquè pugueu escoltar els programes a la carta i hi ha editats. Això és important també perquè doncs, eh, treca el bisturí i aprofito, doncs parn polir el programa si m'he equivocat llegint lleggin alg si m'he enrollat massa en directe, doncs ho tallo sense cap problema i si cal, no només el bisturí, sinó també la destral, perquè quedi doncs, ben, ben àgil i fàcil d'escoltar el programa eh, un cop editat. Així és que us espero en directe aquí el proper diumenge a partir de les 5 de la tarda o bé al bloc del programa. Moltes gràcies per acompanyar-me, gràcies per deixar-me que t'acompanyi i fins aviat!